Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu Al wassalamu ala khayri khalqillah ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruarë falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e lutem që të na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahun e lutem që të na mëson të vërtetën, të të na bën dije të saj. Sikur që e lulsim të gjithdijsinin dhe të madhruarin Zot që na e mundësën të njëjmë të pavërtetën, që të rëgomi për e sajët të rruhem dhe të rruhem nga të këshia të sajë. Allah në rruhen nga gjithë dhe keqëbërës dhe ziliqarë, në bëfë nga ta që bëjnë pun të mira dhe i ordrojnë të tjërët për pun të mira dhe i ndëlojnë nga pun të këshia. Levdata dhe bekimet e Allah qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, mi familin shokët, dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë dheri në ditën e fundë të kësaj bote. Shukua së në ruar, jemi edheson të në takimin ton të radhës, në transmitimin e drejt për drejt, në emisionin ton që ka thot feja. Jemi duke të rejtuar që disa emisiona, një tim të rëndësishme që ka të bëj me botën e ardhme, të quajtur bota e ahiretit. Dhe kemi tretuar stacione të rëndësishme që kalën njëri ju në botën tjetër. Nuk i filluar nga vdekja, pas e i vari pytjet në varë e kështë më ratë. Sonte, eradhës është që të vazhdoj me stacionin eradhës që ka të bëj me rinjalljen, por duke pas për asyjë se janë grumulluar pytje të shumëta, që kanë ardhë në adres të emisionit tonë, me emër, dhe mduke të disi një neglizhemi pandershëm që ti i njërojmë këtë pytje, apo edhe ti drejtojmë, dhe është ta në mnjëra tira të jipët përgjigje, për dhe sa to kanë ardhë me adres në emisionit tonë. Për këtë arsuj, kanë vendosur që sonte në pjesë në partë të emisionit tonë, para inkuadrimit, do të të flasë për pytje që kanë arë për mes SMS-it. A ne kërkojnë nga regjia që mos të inkuadrojnë asë një telefonat dhe rësot të japim përgjigje në pytje që kanë arë për mes SMS-it, përshka këse me të vërtet, po ka e, ngecin këtë dretim dhe po mbesin të shikua si tanë përgjigje, vetëm përshka këse nuk kam pasë mësi të inkuadrojnë me telefonat edhe këtë e kam bërë me SMS-it. E përmoshtumër ku filloj me pyetën e pyjtë parë. Thot Hox Enes. Dua të pyes një pyetje sa so të thjesht as të komplikuar. Dha thelpsore për njerin. Çfarë është jeta? Nuk dua përgjigje si ata lexoje këtë libër apo lexoje atë libër. Dua një përgjigje të saktë, thjesht dhe që do të mbaj thelbin e jetës. Përveç argumentet që jeta është një sprovë. Ajo është më shumë se kaq. Dhe dhe të gjithë e dijmë shumë mirë këtë. A të çfarë është jeta? Unë pajtohem me ty se të pyetjet e rëndësishme dashë të nevojshme. Por nuk mendoj se duhet të trajtohet si përgjigje në pyetje, por mendoj se duhet të trajtohet si temë në vetë. Jo për shkak se është e komplikuar, por për shkak se njerëzve u janë ofruar dhërzione të ndryshme për jetën e që kanë nevojë të sherohet drejt dhe detalesht qëfar është jeta. Por shkurtimisht duat të them. Por e referohem fëllimisht shprejës të ndë, këtu ku thot, përveq argument që jeta është një sprov. Në që së themi se jeta është një sprov, nuk është kjo një shpjegim i ngusht, apo i pa mjaftu shumë për jetën. Në qovë se ni e kuptojmë drejtë fjallën sprov. Jetë është një sprov, nuk nëmë kuptën se është një, është një jetë me të lashe dhe probleme. Jetë është diqë që nuk mund të gëzosh gjithmonë. Jetë është diqë që nuk mund t'je shëndosh gjithmonë. Jeta është dhe që nuk mund t'i shragat dhe komat gjithmon. Dhe kjo është sprova. Nuk është kjo kuptimi i sproves vetëm. Andë jetë është e vërtit që është një sprova. Por që fa nëm kuptan sprova në këtë rritim? Nëm kuptan se në gjdo, në gjdo uh, segment të kësa jetë, në gjdo moment të kësa jetë që ti e kalën, ti e parë një provimi që duhet t'a japash në mnjute sukseshme ndaj që nuk më kupton me situatat e vështira. Po nuk kupton çdo situatë. Ti je bir i disoprent, ti je bir i prendërve tu. Apo je bijë e prendërve tu. Sprovojën kur ti mërsë a do të jesh fëmijë i ndershëm, i respektushëm ndaj prendërve tu. Nëse do të jesh prendër i fëmijëve tu, Sprova jojtë në këtë fasë të jetës të ndashtë, a do t'jesh prend i nërgjatshëm dhe i përgjatshëm për fmit e tu, me plëtë kuptim në fjarës. Jeta kërkom për te që të kontribar dhe të punash, dhe në puni e në sprov, a do t'akurysh me dignitat, a do t'akurysh me përgjatsi, a do t'afitash rogën në fund të muajt me djerës, edhe kjo është sprov. Pra dhe jeta është Me të vërtet, një dëshmi praktike e vazhdushme e njëriut për mënyrën se si ka kuptu jetën. Në qofë se njëriut ka kuptuar jetën, se është një përjetim i kufizuar që përfundan dhe të rashkan me atë përfundim, pa dushim se jetë ati do të merë në gjurim në basë të këti kuptimit në qovë se kuptën jetës është përgjëtësi, para ati që ta ka falë jetën, dhe kërkohë që të silim me përgjëtësi në këtë bot, atër e pa të shumë se jetët do të këtë formë tjetër. Kjo është një verëzion i spëgjimit të jetës. Verëzion tjetër i spëgjimit tjetës është se jetëa nuk e ka një njërë. Prandaj, nuk ka vendë për depresion, nuk ka vend për mërzi, nuk ka vend për shqecim, për shërës një nga se situata e vështirë që duke kaluar është një në gjyre e këso jetë, dështë shfaqit edhe në gjyre tjetër që të disponon, dështë shfaqit edhe në gjyre e rrugdaljes, dështë shfaqit edhe në gjyre e shëndetit dhe e mirëqenje sociale, dështë shfaqit edhe në gjyre, nuk është vëtë një gjyre jetëa, pandaj të kuptoj si m Me njërët të ndryshme që disa nga pëlqen, e shumë të tira mund në. Disa nuk nga pëlqen, e shumë të tira mund nga pëlqen. Jeta është një mundësi ideale, përfituar shumë për mesaj. është një shansë që nuk përseritet përfituar një jetë tjetër për mesaj. Kë jetë të asjen një jetë tjetër. Dhe varësishë si e këkuptuar këtë jetë, do jetë edhe jeta tjetër e ardhme. Edhe kjo është jetëa. Pandaj, si kur që e përmenda, shpikim për jetën e në kupton një serim të zjeruar me qasje të shumë anshme për seruar se qka është jetëa. Por, aje që duha të përfundojme të këtë përgjë është se jetëa është një dhurat nga Zotë i gjithësis, i cilë në mundësoj që të dvim këtë bot, të shuizim begatit e ti në këtë bot, dhe të silej me përgjithsi dhe koreksi, të ullzuar me mësimet Allahot, që përmesë sa jetë të shkurëtër, dhe të kufizuar, të i garantojmë vetës tonë një jetë të amëshuashme, në begati shumë më të mira, në përjetime shumë më të këndshme, në një jetë, Te jetë matë mirë se kjo që e bëjmë këtu. Po e kuptuam kësu jetën, atëra do të ketë një kuptim me dëvërtej shumë interesant kë jetë. Jam një këngtar dhe këndoj gjithë do natë në kafe. Kjo është zi dhe ime, sepse nuk kam rrug tjetër për të mbajtur familjen. Qka do më këshiloni ju për këtë gjithë? A është haram. Pille meshtë, unë duat flasë për qëndrimin e fes islamit Lidhe me punën të ndërë. Punën është këngëtar në kafe, pa dëshimë se nuk është një punë e mirë. është një punë e ndaluarë. Nëse në kafe aty ti disponën kënë. Ti i thirë me zërin tën, të në kurës të vina tjë. Njerëz që t'pina alkoholë. Njerëz që t'dehen aty. Njerëz që me sigurit nuk i kanë kryrë është si duhet obligimet familare. Dhe ta është vina të shpenzojnë para në gjërat e nd dhe ti i disponon këdretim dhe u arsyetan qëndrimin në atë kafe. Vetë amë një kafe, e ka kam një shëntuar. Kush vjen në atë kafe? Për ndaj me ndoj që ky profesion duhet tjet duhet tjet në vëmendjen të ndë e qartë se është ndaluar. Dhe fitimin këtë aspekt është haram, është ndaluar nuk është mirë me ju shqyf mitë më haram. Tash vje pyjtje, e qëka të puna jonë? Nuk mëndaj se është përjesia imja, që onë të bëjë zi dhe qëfar të punash. Por gjithashtu nuk mëndaj, se kja është puna e vetë me që ti mund të bësh. Gështë ti me siguri, nuk e kry shkollë për këngëtarë. Por, e ke një loj, e ke një loj aftësia, Pas ka duor, ç'është një ditë e bukur me siguri dhe këndan. Jo ja ushtie e trajnuar. E po mirë, ty s'je mësu me kënu, pse nuk mëson më të bënë zonë teatër, më punu. Do sa këtu duket më ala vërdesh, më ala të veç të kënu me fitu, po këtu rri çka teatër. Mirë, po njoft sa angazhuar dhe përpjeksh të mbështetesh në Allah në madhnuar dhe kërko nuk doni Allahu komë të burrë dal. Unë shloje të largohesh me këtë punë. Të ja porfsonse punën duke kërkuar 98 punkt të tëra të dhe zonata që mund të përvetsohesh për kohë të shkurtër të punuar ditë që i siguron përmes asaj pune të ardhurën familjes tande. Faqëto vëllau im nuk dëgjon dhe nuk fol. Tash i ka 15 vjet dhe dëshon të falet, por nuk e di se si. A mund të më tregoni se si mund të falet? Po komunikimi me kët është i vështirë shumë. Ju komunikoni përmes gjithsesa të caktuar që ai ja kupton kët? Apo Përëndaj, do të të alfabeti, eksiston, të të egziston edhe alfabeti, egziston duatë të e dhe mënyrë e komunikimit, mënyrë e komunikim me këta, me këtë kategori njerëzish. Atë së keni mundësi t'jamësoni, duatë e namazë t'jamësoni, atë që është e pa mundëshme, nuk ka mundësi me mësu, mënyrët ndryshme, nuk, nuk, nuk e këtë mundësia, atër s'paku, do të të të letë bën lëvizë e namazë, letë falët në të letërinë këmë, shkonë rëku, bjënë sejtë dhe, letë falë, ashtu si ka mundësi mundë falë. Atë që ka mundësi me e, me ndu ose me e, në vetë në ti me përshperit, me e thënë, nga e që mund të abënë, le të abënë. A e që nuk e gjithëtonë mundësi afara, atëra, le bën të bënë vetëm gjeste që përmesoj e shprejë Allah Gjellewala për kushtimin dhe ti dhe adurimin dhe Allah të bare këtare. Andë letë falët, mundësi dhe atë sa kuptan, le të merë nga mësimit e namazit. Aja që është e pa mundë të të të spegojë dhe nuk e kuptan, nuk ka mundësi, të adin, të i kalën e atë dhe le të a bërë vetë njër formale, Allahu Gjellë Ho'ala ja për nënë, insha Allah. Thëtë për jëshfuaj nga shkupi, sa për më ka lidhë një vajzë, për me shumë probleme, të gjithë të organët si zemrën, e et të tira i ka në anën e kondërt, Kjo është një sprov, pa dëshem. Dhe lësë Allah në gjellë lewale që të lesën ty dhe grua së të nda, apo burë të nda, se nuk po di, apo pëjtë gruja, apo burë. Se të qoftë, Allah u aletësoft juve, dhe bashardëve, këtë citatë. Por dine se Allah dhe në kështë e mira, dhe kështë kështë kështë kështë për juve. Mos me ndoni keqë për Zotin, mos falë një fjallë të pahishme, Mos të dëgjenë Allahu për ju vaat që e hidrën zotë në gjellë e wala. Mos e shprehni revolten dhe paknasin e juaj me caktimin e Allahu të manuar. Kjo është e parë. E dyta, shikoni të gjitha mundësit që i ofronë medicina bashkore për të bërë zidhje kësoj vajze. Dhe përpjeku njën këtër njën të i shërbeni për atës o këni mundësi. Për këtë Allahu dhët ju shpërblenë. E pas taj, pas kësoj, Lëtë në Allah në Gjellewala, gritë një duar, të bën një duar, që Allah në Gjellewala të i bën zide kësoj vajzë, të i e për shëndet, ose jetë, të i e lehtësën asaj dhe juve, dhe pas kësaj, bën një sabër. Këto 4, më ndoj që, këto 4 pika, mund të i një këshil e përshtashme dhe adekate për juve, që me lejnë Allah të bënduar, ju ndihmu një kësitatë. Dhe e që duhet e pë Porse dozonu ku mund të tanjat. Ësht një sprodh emerji për juve. Por a e dini kush në kushtllimi juaj se ky fëmijë në hum, ky fëmia e juaj do, tjetë do tjetë për juaj dhe dhe të jetë me juën në xhenet. Ndoshta do të jetë ndërmjetësues për ju ditën e gjykimit. Ndërmjetës tek Allahu, por pretendoni nga se ky është i pafajshëm i pa mëkat, kush kanë xhenet. A di koma se ky fmi Allahu aka u aka krijuar juva u aka dhënë ky fmi uva Çe vetëm ditë gjykimit ta bën një mirë për ju, kjo është hani madh për ju. Ose ai nuk jeton shumë. Por mjafta, mjafto se është fmia ju edhe nuk humb kurr. Do langaj të s'ka fmi fare. Dikush atë mirë mos e posht, hiç çështë. Ja, këçeqi. Ja këçeqi. Kjo bota është e shkurtër. Sprovosh me këtë është vërtet, të me, me ritme, mirë të vërtetë, ekipi vërtet me ritëm, kujdes për të. Mir po. Nuk e din se se vapen me të fitan. Dhe në që se vdesaj fëmi, a janë gjenet. Njezit e ka lau gjenleualen, në dërmjetësën të ka lau për ty, që Allah me të qunë gjenet. Andaj, a është e mjaftush me këtë që kjë fëmi e bënë për ty? Po, vëllaj, shumë. Andaj, duat tëmë që angazhimi në këtë retim, sabri, njeti i mirë, që eshe Allah në zemrën të ndëse, për të ishte shëndash, për të ishte mirë, për të ritej, do të edukajshë në islam, do të bëjshë një individ të mirë, kë njëtë, shpële Allah për të edhe në qësën nuk ndodhë kërralisht, nëse qëlimi besimtarit, njët e tjështë nga njëre ma i malë se vëdhve për a ti. Dhe gjitha këtu mund të i realizosh, gjitha këtu mirësi, gjitha këtu njëtë, gjitha këtu, gjitha këtu bindje mund të i realizosh në këtë dretim. Dhe gjitha shëtë fitosh se vape të më dhamë e lejnë Allah të madnohë. ë uh, thot uh, një pyetje për çka më kur di kur bën seher. Djem i disarë, për disa ra për këtë ti mos u çamë bua ti. Shikoa si më e rujt veten tënde nga këtë të këshia. Fal namaz dhe më abdest, largon nga mëkatet. Përmend Allahu Xhela u ala. Shpes thua lutjet e mëngjes dhe të mbrëmjes që i kenë të mbrojë muslimanit. Vlen Allahu Allahu të mbrojë. thot jam një e mëshuar i fali 5 vakte, jam e smur nga këmba e kam të thyër, pashtu kam edhe stendat në zemër. Jam e flak të shkojnë në haqë, por nuk mundën për shka që shëndetësore, a mundën me dërku dikja tjetër në vendin tim dhe a duhet tjetë pa tjetër, a i person që fa namaz apo të adrëgojt dikja dhe nësë nuk falet, burën e kam smur pashtu, Allah ishë problemet. Në këtë rast, lejohet me e dërgu dikend që ta bën haqin në emrë tënë. Gajetit nuk ke mundësi. Nështë ta mundësi të materiali ke, por mundësi të shëndet surë nuk e ke, që janë vendim tëra për haq. Andaj, nuk ke mundësi të qëndrash, nuk ke mundësi të i përbalash vërtësive të haqit, atëra liruash nga obligimi haqit. Dhe e dërgu dikend tjetër që ta bën në emrën tënë. Por kjo duhet tjetë dikur që din me bo haqin, Dikorçi e lut Allah xhat lehola për të ifal namaz. Ti më çon hax dikon që sfalet, këto ka turizëm. Kë ne kemi më çon dikon me shëdit atje. Po dikon që me sinqeritetin, me përkushtimin, me devotshmërinë e kryt haxën sa më mirë për ty, që sa më shumë se vot me morr. Nuk bën më çu që të kën hax. Jesh kur nuk çu hax. Do të më çu njëri ditur çorti, devotshëm çort musliman i është, mirë, ose muslimane e mirë. Dikorçi i kërkoj me Allah si duot. Kur qen حاجat ja, nuk të mashtron. Nuk ke një obligim të pa i kry. Po bën dua për ty, lutet për ty. A ne kduhet më thonë haxh, njëri në besueshëm. Jo di ka çështë falut. Ka çështë falut. Ço se sofol ditë më. Pendohet të kaloj, fillon me fole ose diçka tjetër. Mas falet fole një, çmo që unë ha gjithë çështë falut. Me she, mendoj që nuk nuk e ke kry obligimin që duhet nëse çan njëri që nuk falet haxha thon. Nuk e kryqësh duhet. Fot a pranohet namazi me xhamat nëse e hodh në shtëpi mandotor shtëpisë, unë më bëj mamë dhe pranohet. Pranohet, nuk është i duk pranohet, po nuk e kisë vopën e dorës në xhami. Nëse xhamati është në shtëpis, nuk e zaventson xhamatin e xhamisë. Edhe er xhamat në shtëpi, po nuk është kusht xhamati i xhamisë. Lutëm për fëmijët e mi dhe burrin që, të ma, që do të namazh, çfarë duhet të bëj? Vazhdo të bësh lutje. Ti Vërdo me i thirë në islam, doa të më vërdo me i thirë në falë të namazit, me i kshilu, me i porosit, me më doa për ta. Pastaj, dozoja qështë në laqja leore është në doënë ti. Shohë që i me ngushë më thadë nuk ka jetë mazikës, kush u qumë në treguatën. Anë i thuj të rrënë këtë bindit, anë i ti në është aqo është vjë në kalzën neve, më të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk kushto punë kur kushtum la kallzu. Sosana tira kur kushto çumë të kush kallzu dhe i beson. Kur kusht s'ka kush kush kallzu dhe ti i besat. Nuk nuk nuk, nuk, nuk shkojn këtu punë me kët mentalitet kur kushtum kush la kallzu. Na ka tregu Allahu xhe lavala se kena muri ngjall. Ti ke të mjaftuhesh në për ne, s'ka ne kur kusht mar pi atjet. Po ti ke shart di kur shpi atjet, apo e pastaj kur's kish besu e kish myt Allah për qilli më herë. As, nuk pas argumentit të dukshëm të qartë nuk ka mohemmo ka të denim drejt për drejt dhe lo nga rahmetit i e kam shif këtë besim që të dalon të sinqertit të vërtetit nga gënjështarat dhe më huasit dhe gjithashtut më huas vë u kalën një afa që të pendua në të këthin të kalogja leuala nga se poa shfa që Në atë moment kur vjen dikush për soy botë, thotë, po, "Që unë më deg dia, ai më deg dia." Po, çajë më mor për soy botë, po ju kalozë kirjehnam. Në atë moment, më bu mor dikush ashtu. Dalla ka mundësi me sjell. Po në atë moment dikush më mor çashtu. Sa pasoj mos më e besu njerëzit i mbyt Allah më her pas soy. S'ka mo? Dalla marrham me dy ti ka dhonë nezafat. Çu njerëz që provokojnë dënimin e Allah te bare ka ta subhanallahu. Ka njerëz që thyn çyrsh namë Zotit. Qështu ka thonë në Ebu Gjeli? Ebu Gjeli ka thonë, o zatë, në qovës është e vërtet, që ka pëthrat një pijem të, Muhammedis o sëlem, në mëtë me gurë, subhanallah, nuk thotë në uza Allah në rrungë në drejtë, po në mëtë më me gurë nga qili, e mas në lëmë e besu në zatë që ka thrataj. Që ka në dinë që në shkallë vjen, inati dhe urejt e dikujtë. Kë besu imë Allah gjëllë uala që në ka premtu da që në ka thënë e kemi obligim, është pjesë e besimi tonë në lanëgjën e valë. Në shumë të buë kush në karpi atjetë. Ka shumë sen që kur kush të karpi me kalëzu, i besan. I besan, shumë ka kësi qera. Ja besan jetën. Ndiku që kur që pe azojtës ka kalëzu, për ja besan. Ti kurip në aeroplan, a jim në aeroplan, parasëmim në aeroplan, a merë raport për pilotit apo prej agencionit që është përgjens për tuturimin, a merë raport me të kalzoa ta ty se e kanë mu shmir, do të dhe me, me karburant në të aeroplane, a është në regull, ku është raport i komisionit që i kalzoa në se është aeroplane, a, kur kur së ti kalzoa në këtë port, a, së nuk ishë ati, po hy për aeroplane të glitër njëmet mjetër e lartë, jetë në rizikën, në të mjetë tu, pse, se kje besu dikujt, e din këta që e kanë E Allahu xhelallahu nuk po e di kam e kalzu se kena mori ngjatu diku mëmë na kalzuu afë. T'faq kraasimi është kë kështu? Pa e koshëm sa ti. Ti ti kaqën kur kushta detajisht. Po ti i beson. Ti i beson. Te Amer ilaçin që të jap mjeku me qon laboratorin e kçitë muzika që të helm. Po saktë shikoj këtu Allah. Amer dha pin sepse i beson se vjen nga dikush që din çka të ka thonë e Allahu gjellore që ka thonë se kini murin gjallë, e Allahu gjellore e din këtë punë, apo dhutë mi thonë zotit, që e dikon të shumë nëse? Allahu e qanë, edhepse, po thëmë këtë ras ka thonë që se qanë, po Allah mund me e quë, po pasaj të ri, se edhe poplë i saliut, të mudi, i thonë saliut, a ka mund të zotit nga guri me qitë devën, a kërkese pa lidhja, e po i thrasë, Besonë e Allahu nëzë o gjellë, e hekni të i këta idhë, i këta gurë, po këthe në kryjësit e juaj, qëfar argumenti, këta, hajtë pra ma si zotë, ty të këka i, i furtë, le të qëtë një deve për guri. Sali ju tha, Allahu e krianë, veç tani, në ka ma a fatemë. Allahu gjellëvala, u anëzirë i deve nga guri. Anëzirë për kudanë. Dhe, ju tha, mos e prekë një deve në muë. Mos të peki di, mos të ngusni. E lipë devën, ja ku është devën, mos të ngusni mo. Dhe devja ishtë argument i qartë, sa Allah është i vetëmi që mërëton të adurohet. Fa karuha, ata e thërën devën. Kole thërën devën, o si besu në argumentit, që farë ndodhi? Ska ma afate, mo. Ska ma afate. I mbyti Allah të gjithë, i shkatroj të gjithë, Allah të bare këtale. E nuk luet me këtu qëra, kështu ku shorpia ti. Kur të bish në varr të kallzojn ata ku shorr. E shaj atëra. Por kimi lyp ti me kuna që vjen i katër të tjerëve apo amuni ku mos u bënë sjone. Po nuk do të kët mundsi. Për të mos mos mos e ashi alë dikt provoj të hidhur të shëmtuar që sille dënëm të vëmshëm tek Allahu Lewala me këtë filozofi, fraza të paqendrueshme ku shorpia ti. Asë kjo është një argument. Po është një fokatë që në kë gjua logjikas, që në kës mentalitet njerëzor që kështu njerë i mendon ku shuarpi atje. Me anë të që nuk duhet këtë mëna me me si ka edukat në argumenteve shëratike. Me si të pa të dukonte nga Fiolës Allahu lehu ala. Allahu thot letu ba'thuna. Gjithsesi që ne morim një gjallë. The stazi për një gjallë në shoqërinë tësë në takimin e arshut. Por kjo është një vërtetë pambushme, nuk guxojnë anë mohu kush e mohon rinjallën dal pethë. So musliman mo. Në këtë pun loj Unë e besoj që ka du, du më e në që ka du, që asë u më shmenë e mundë së besoj. Ishtami nuk është loj. Ishtami nuk është fontanë dëshira, shmerë që ka du, le që ka du. Duhet me besu në krejt, ata që ka ardhët me te, Muhammedi sërë Allah sërë. Për dryshe, besimi selektuar dhe i përzjedur nuk vlen. Në këtu e më punë serios, nuk luet me këto. Qështë njëri për një dilemë tjesht, këtë bes Këlej është ta që patë mundësi të japim përgjën e këtë pjesë të parë të këtë emisioni, e bëjmë të një shkëputje, pas të e vërshdojmë të tutje me, i në kodrimin edhe të telefonatëve nga ana e juaj, ndaj në ndëshin e zotë, ju është për lefët. Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu, ala rasullillah që ku e në ruar, u rikëthujem përsir në pjesën e 2 të misionin tonë që ka thot Feja, dhe tashme uh, hapi mundësin për inkuadrimin e juaj edhe për mes telefonit për të bërë pytje. Uh, kam betur edhe një pjesë e këndrush me pytjeve që ka nërë me SMS, unë dhe të vazhdoj edhe me to dherë sot në bëhet me dije se kemi edhe telefonatën e parë për sonde. Si duke të kemi me njëherë, dhe të, të e inkuadruim telefonatën, urna? Urna? Unë no, po ju dëgjojm. Ah, uh, selam aleikum. Aleikum salam. Sa ka bën i kryet në namantin e? Po. Esova pangot te oneste gjatë qucit të dorës, këto na është gjatë. E, ju shkon tensioni lart. Ju shkon tensioni. E, deri sa të të apo kem ne kim apo kodën e shëndetit. Të nai bumple asishta. E çortë, çortë. At po no. ske. Okay. Tak yes. Jo, no, tonë. Kur jeri u koksi probleme me zona, duhet me u lajmëruar te mjeku fillimisht. Me shikuar ndoshta ka probleme me vërtet te natyres mjedicionale. Po nëse nuk nuk i bojn zgjidh edhe ajo shkon edhe duke pasur edhe komplikime tjera, shqetësime nervoza, probleme me gjumin, do thot shoqëruat me këto probleme atë ka mundsi qe uh, ose Mund të të preferuar për të që në këtë rast ta konsultoje me një hoxh si Bonroku jo Oskun Hemalia, po Bonroku që ndon Kur'an, që të provon se mos vall këtë shtrëngim dhe këtë problem e katë ndoshta si pasojë ndonjë preke nga ana e xhinëve. Po nuk kisha me nuk kisha me e theksu kët fillimisht që mos të bëhet vezvëse, mos shqetësose, mos i ka boti kurishka, kamosi ti ndonjë nerv, kamosi ti të vozë nervore ditë këtë shtrëngim është ose mjek Ato çka i përmendën janë më shumë, në katërdën pordai mirësh me bënduni një, një, një gjezim, ndonjë kontroll të mjeku, për të shikuar se mos bëhet fjalë për diçtë të këqë natyri. Në çuvse nuk bëjnë nuk bëjm punë ilaçe, nuk bëjm punë analizat, nuk bëjm punë gjezimet, prap ka probleme me karsëngjimi atëre, nuk prish punë që edhe me u konsultohen me hoxhën për, për, një, për një tjetër, të sikuar se mos bëhet fjalë për ndonjë për ndonjë arsye tjetër Allahu dhe mësimirë. Kimë telefonat e inkuadrojm? Selam aleikum alaikumussalam alaikumussalam më shabon i video u është ornavla e, një sërimi Ibrahimit kështlitet se një, një, një si Ibrahimi. ka mdojsh një mërdejë si Ibrahimit ka njërë dëruhe kësë gjahesh që pas historijis edhe është e mërdej që e ka mërë nuk në bajt ko, të koshve dërum për në i si tjeg Ibrahimit në të sëman në gjohet se mund në mushka nuk ka gjahesh në bajt si pas Kërën e zana dhe taj, këmë njëtë e njëtëve, një që këmë nëlletësëm këmë nësh një pitë dhe të pitë të, të të që, që se si, ka mundësi. Qëka ka ndohët në kërën e Aliu Tërabjabë a ndohu, një përqa me nështëmanëve, kur Aliu ka ndohët në motë e rejtë faqë e Alifës, në me ditë nga konkretishtë, përën gjallë e ka ndohën në atë ko. Po e qartë, e qartë. Nësej përket të regimit për i brejimin e rejë sëram dhe rasit kër ka ndash pobët i me e diek përshka këse i ka thy idhut e tyre, nuk di argument që fletë se mushka dhe të tëtë nuk ka dash, nuk ka, nuk ka pranu, ka refuzur të dhe, dhe të bartë drutë, nuk e di që ka do të shtëtë, nuk kanë në të nëtërshmetin të sakë që unë e di. E që është për men është se bretkoca është e që ka bartë ujtë me guenimet me e fikë ujtë. Me e fikë ujtë d a me fik zjarin me ujë do të thotë çerdhik që është, është ndes për Ibrahimin e sapo. Andaj për këtë arsye pejgamberi son ka ndaluar që të vriten b्रेडkocat. Ka ndaluar është të vriten b्रेडkocat. Edhe edhe mes nga ky ato nuk lejohet të hajn b्रेडkocat nga që është ndaluar. Por në një kohë tjetër që ka kontribuar pozitiv katër tim unë nuk e di Se për arsye b्रेडkocës. Sepërkat fitmës kanë dhut fitnë tash ky argument historik i gjatë por kur Uthman radhiyallahu ta'ala anhu pas Uthmanit është pall halifa Aliu radhiyallahu ta'ala anhu the Muawiu radhiyallahu anhu Allahu çdo të kënaqë me të ka qenë domethën komandant i ushtrisë që ka luftuar në një pjesë të rëndësishme të shtetit islam dhe ka pas fuqi ushtarake domthonj të mëdha kur kar, alihu, si shhtetë, ka Ali radhiyallahu anhu si udhëheqës shteti ka përcaktuar një agjent caktuar shtetnore ku kët agjent nuk ka qenë apo nuk e ka kryesuar kët agjent zbardhje e rast Othman radhiallahu anhu nga Aliu ka do të, të përcaktuo se shteti ka primi shumë më të madh se më u mund me vras Othman për momentin. Dhe ka dhënë mirë me ta më vonë, por jo tash. Do të thonë Aliu ka Kamgul se nuk jaje besatimën e udhëhecit dhe nuk ja a liun, dhe mësta rast në e pransu udhëhets Aliun derisa mos ta zbarr rast e vrasse Othman radhiallahu ta'alahu. Dhe kjo ka plas një sherr që i kanë i kanë kontribuar më të madh shumë munafika dy fytyrsh ai hipokrita njerëz prish që nërmash me fjal, me bartit fjal, me shpifje e kanë zitë dhe më aty për këtë fitnë, por që i lhamme ka përfundu, ka pas pasoja, por ka përfundu me pajtimin mes dy pallve, dhe muaviju e ka pranu alihun si alifë dhe pas kësaj nuk ka pas më probleme, alhamdulillah. Kemi telefonat të të të një më kodron? Salam më rejim, mështë. Aleikum, salam, rrhatë allah. Në një hadith që kom nëzhu vetë me nësujtë e një hoqë, po thotë oh. për nga Mirja R.S. në një dhenë ku knohët Koranë dhe njërët një shumën parët. Aftë nuk ka se va pasëshërin veç për posa së i parës jetë aty. Ashtë i oh. sakë hadith. Oh. të hadith? Dhe isha me lidhë me kitë hadith, lidhë me një progrët që këtë paradisat dhe që më atë burdushin dhe i hoqë e i ndërëun. Oh numë një aspekt nuk kisha pajtimit me edhe me Hoxhën, që një aspekt në tregun e lloj burrnie, jose familja jonë me tradicionalisht nuk kanë marrë parë. Po. Pa. Nuk kanë lënë parë. Unë thash këtu Hoxha më dal i vetmin në Kosovë që s'ka marrë parë për këto punë, ka ofisë e Bërilës. Po kur duhet sa nuk kanë lënë po pranohet parë. Dhe më thon një aspekt apo elir në hadith çka thon pejgamberi alayhis salam mos dhurosën merë unë swo poftu në san vu çish muret aj çam 10 persona e shkojt 10 persona me vontore kujës e aj me një ato si dhuroz që nuk ka rregull do të isha kush i mastin kry mu kit bindjes që os rregulla ja e pun mashtoni musliman i veçantë ja ajo ku besu ka bën natë trete to po, Mu nuk mu dëtë korekte, edhe kërë tha, kretari bashkësis për në Bilic, edhe hoqë i mamë në Gjami. Dy paga, asë njënë nuk e marë pejtë sisë jamën. Mu marë në regullë, po më doket me marë dy paga, mu pagu për qatë punë që krynë pej bashkësis jamën, e jo me marë pejtë përën non stop. E qartë, e qartë, e kuptun. E kuptun, përë të të ispër left a këtu nuk e dia pa pyetje apo është më tepër një kontestim i një prononcime të një hoxhe, më thon nuk kam nuk kam nuk kam kompetencën që të mirem me sqarimin asaj që hoxha ka thënë. Hoxha Hamla është i gjallë, hoxha dihet ku është, dihet ku punon, dihet ku është aktiv, mirë se shku ato me vet, ai tregon më detajisht se si a bën ksoj puna ndaj nuk dua të flasum për këtë çështën di e disë ë hoğa patjetër patjetër duhet të tëngadgjësh ne duhet këtë hyra mujore edhe për, edhe ai për familjen e tij dhaqë hoğa e bën për të kënduar të smurve është një kuh që atia merr është një mund madi është edhe një rrezik për te nuk është lehtë nuk është lehtë që të mirësh me këtë punë e përballoj se që njerëzit të japin diç për shkak të mundit që po e bën nuk po shoh diçka të kërcëqe këtu mund ta shëjmë dhurat, mund ta quajm kompenzim për mundin që e bën, quaj s'ta duash, por sidoqoftë do korrik ka të mhershme që e, duhet na shësoj deri në këtë mos. Nuk ka kështu hadit që e koksi formulime sikur të them ana, aty ku kënohet me parë nuk ka bërë çet. S'ka kështu. Po është ndaluar që njeriu të tashë Kur'an me parë. Kur'ani nuk lexohet me parë, Kur'ani nuk shitet me parë, lol gasaj. Por do të thojë e botuar Kur'anin dhe e shesëm Kur'anin Në nuk po e shesim Kur'anin. Ne po shesim librin, fletën, kopertinë, mundin, ngjyrën, puntorin, nikë po e shesim. Dhe kë nuk është i Kur'anit. Edhe ulet që i lexon Kur'anin dikujt për shërem me lëndë të manduar. Ai nuk po e shet Kur'anin, se Kur'ani nuk shitet kurr, dhe miliardë botës miliardë nuk shitet, por po e shet mundin e tij, sakrificën e tij, kohën e tij, rrezikun që po e ka në atrast. Dhe Kjo është diçka që për ballon soi në kat të ke që më marr diçka, po them me, me kush i mos të keç përdorat, mos të rritë çmimi, mos të përfituat mës të madhe, ndoshta duhet jo çdo seancë më marr, po nëse garantuat shërimin më marr në fond, janë këto mënyra që hoja din ç'i rregullojnë me shariat. Por dua të them që nuk duhet të na shqetësojmë ç'hoja kur të mbetë diçka është problem. Apo kë okay, të tjert mund, në rregull i mos, po duhet të më marr se ka mund, apo më ç'hoja kur të merresh problem me hoja më mora atë. Po hoje duhet për diçka më marr. S'po tha më marr për gjithçka, me kështu rol larg asaj. Po për diçka duhet t'i më marr, s'do i ka familje, s'do i ka jetë vetë që duhet me atë. Fakti që ujet nuk e merr rrugën e Bashkitë Islame. Çfarë bëna me to, prelimitiv nuk e diunë. Ai edin she menaxhan, ky imigjant te hyret timu jora. A është më mirë më i marr këtu, e më i lën atu, ai edin më mirë. Më ndan që uh, hoxha do thot me këtë gjast e ka tregu një humanizëm me vërtet të lart, që duhet të shëmbull për shumë njerëz këtë vend. Nëse ato që ai merr ai për nga populli, unë mendoj se nuk e merr ai, ëh, nuk e merr ai për t'u arënduar gjënje sociale të tjerëve, larg asoj. Po njërzit, padyshim, se kanë para për shumë gjëra, e kur vije puna më e pagu mund në ujet e këtu s'ka para. E këtu jemi të varfër. Dhe që kjo nuk është trajtim i drejtë në, kët, në këtë në këtë drejtësi. A do të jemi mesatar? As Të morojm tersisht, e aftë të lakmojmë tersisht largasoj, po arma sotore. Aja çesh mesotore, aja duhet të të dijehet Allahu dhe më spirë. Prandaj nuk ka hadith që ç'këtu bash thot. Nuk ka bereçat aty veç ka pore ku ç's ka hadith. Nuk ka hadith me kët formulim, mund ta krizuar si mendim të dikujt, mund ta krizuar edhe përkthim të gabuar dikujt, por hadith origjinal me kët kuptim un nuk di ç'ka. Allahu dhe më spirë. Kemi një telefonat të tëaryjnë kuadru todos? Salaikuma! Alaikumussalam Rahmeh Yahut Allah! Pa mł monitorsi e mon stressimin dhe bes 들 Hitan, si kushushush waham kshmes i mimpartikin mosvardhjit." Narë answering israik, Maçudini nekip auricsin ose dhe мои solif den ofshimë to agri vena selina na gefellu, This time that a pres preferences Himshtu che nelage ndon節eta부� garden, Qabruize nesra, me nus получилось! A më bëzen gejë k clouds and men dis kur p passiert jihu Everyday? Kwe Barti unexpected pratethe se rr bisher, Following all, on referenced the rules of which že re Lakeland. Desk Barry, from Së e kënë gjërat në atë shpi, se kënë ka gëllë të bëllume, në finë me lajë, këta lajë. Pa. Sëlamu alaikum. Aleikum, aleikum sëlamu. Së e përkës se, për se visejtës, kjo dëndë të retimë më të gjëruar, për shkurtimish për a themë, se, se visejtëja është një sejtë dhe që bëhet më rasë në gabimit në masë, për ju të gjëdoj gabimi. Kogabim që përto bëhet se besoj ti, kogabim që përto nuk bëhet se besoj ti. Përshëm më e haru rukun. Apo më shkupei komën se prej të uarin këmbë në sejdë për kasbohet se besoj ti. Ka së sht largoni shtyllën e namazit. Prandaj duhet më mësu për çka bëhet se besoj ti para. E dyta, se besoj ti, diëtarët kanë përmend forma të ndryshme të sejesit, varësisht nga argumenti që kanë pasur para vetën. Është transmetuar se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka gabu në dy rraste, njëherë e ka shtuar namaz në drejkës, nuk e bërë 5 rekatë, e njëherë e ka falë drejkën dy rekatë. Dhe dy këto tërzmetimi jenë përmend në Sahihul Mukhari, në libri në matë cakt pas Kur'anit. Dhe Përgameri sëllallahu aqerëm në disë rraste ka bërë së viseqde para selamit, e në disë rraste ka dhenë pas selamit. Dhe djetarët e ka bërë lidhen me së këtë në dy forme duke thënë. Se nëse njëriu mungon diç namaz, lën mungon diçka namaz. Ka harru mul në ullin e parë, tehiat ka harru mul. Pejë koti i dytë ose duhet në katërt, ka harru mul. Atëra kalon mungon diçka namaz. Kan thënë shumësa nga dietarët se servisija me këtras bëhet para se më dhon selam. Ndërsa nëse ti ke shtu namaz diçka, e një rekat, ma ma kadri, ka shtu në rekat më tepër. Masë më fol kodër ka vol 5. E ka shtu në rekat. Atëra në këtras do të thonë se sehvisejtja bëhet pas selamit. E se selamit është nëjtë dalë e pinamazit, e pas të e bën sehvisejtjët për shka këtë gabimit. Edhepse, kanë nga djetarë që nuk e bëjnë këtë dalim, por thonë, sehvisejtja se bëhet pas i tjepet selam në anë djatë, bëjnë dy sejtje. Pavarësisht, a ka qenë gabimi me paksim, apo ka qenë gabimi me shtim. Më nëse, të diverzunet nuk jenë lërgë argumenteve, por ndoshta, do është të përshkak se të dyhet i ka praktiku për i kamberi sallallahu sallam, dhe ka argument të qarë për këtë, mirë që të bëjmë dalim, kur shtojmë edhe kur paksojmë Allah dhe në mas mire. Që për këtë asaj që ka thoni hojgjë, nuk i me loket në shtëpin ku ka gru të zbuluar, nuk ka argument për këtë, e pa dërshim se gruja është obliguar me nejtë e mbuluar jashtë, jo në shpi, Sa dhe gratë e mbuluar atë që janë në shpirë rrinë pa mbulisë, nuk ka gru pas në qofë se në shtëpi ka përzirja e që për atyri nuk e ka të luar me dalë mbuluar po ama. Gruja që ka veç burë një shpirë dhe i ka të mitë, nuk kërë një shpirë mbuluar e e një shpirë zbuluat. Me thonë që me lajket nuk, nuk e përcili në rrug një gru, nuk e rrinë gru një pa mbuluar në rrug, në është të kështë e pas logikë. Por shpirë nuk e socjologjikisht më s'ka argument për kët, por nuk duam të fashu kët hoch nga sa i ka dashur të thonë me anëspekt që ëë mëkati që bëhet nga gruaja pamëluar pengon edhe hyrjen e merëkë në, në shtëpi. Nuk ka argument për kët, por ka dashur ai pak, pak më rrit dozën kërsimi pak më tepër. Allah më shëroftat për kët fjalë, por nuk mund të them se ka argument për kët çështë dhe për disa. Nuk ka argument, nuk mund të mësoj, është kështu Allah dhe mësimi. Urna. Selam alejkum. Aleikum salaam urtuallahu. A deshatavejeni një pyetje. Po. Për dy motrat e mia që flasin në mazvethi. Po. A deshatë i tregosh për çfarë pse ja që flasin motrat në mazvethi? Po. Në Islam. Edhe një pyetje tjetër si si do nuk do të më majë fotografitë në sferë me musliman. Bo. Për marr parajsë s'do njerëzën. E çort. E çort. Okej, okay. selam aleykum. Aleikum selam. Së përket pyte se përë motrat nuk folin. Pa dushim se në qovë se pyte me. Këtë situatë që e keni, nuk folin dy motrat me zvetë, nuk folin dy vlazon me zvetë. Ashtë Allah i knaqën me këtë pun? A kam një shpërbluj për këtë pun? A kam një pagu me të mira? A kam një pagu me të mira? Këtë gjendje juva, bjenë Rahmet, shpikën i më kënaqë pismirave, apo është e kënërta. A kënaqës shetani me këtë punë, dhe Allah hithrëot me këtë punë. Lërgët breqeti, lërgët Rahmeti për këtoj, për ativeni, për asoj shpije. Cëla ndu? Për gjijë gjë është, e dyta. Për ndaj, në emër të qkafit e, e, e, e hithrën Allah në zogjelë. Në më qkafit, e mërë të qkavit e lërgën rahmetin për shpija. Dhe ka kërstu pejgamberi sallallahu a.s. Se në kora të caktuara, gjatë vitit, në kora të caktuara, zbretë falja prej Allahut në tokë. Dhe Allahut ndalen që t'ju falen më katet atyre që janë të fjallosur me zvetit dirës atë pajtuhën. Sëmë halë Allahut. Parëmëndër? bënguash nga falja më kateve, përshka këse nuk flet me motërën tënde, me vlaun tënde, ma shumë se 30. 30 mund më ma njënë vajinimi, pa më ka thonë, pa më ka prekë, ani, 30. Jo ma tëjpër. 30 veç, ma tëjpër, s'kamu, mas 30 larguet, e larguat i natë e larguat ure, këtë du të më largu. Përndaj, pa pajtonë nëmën, zotët, pajtonën, pajtonë nëmën të latë, të zonë gjellë, Largoni këtu i notë këtu rritë, largoni kët armiqsi që po ambjell shejtani, kur kushtet vëllai. Allahu a din sa so gëzohet Allahu xh lewala që tash në kët moment më, më u qum ia don dorën ju atë më pajtu, më përçarfunem të Allahut me kërku hallall. E gëzon ja Allahin shumë. Dhe dhe dhe i shkundni mëkatet e të juaja me shtirin e dorës së pajtimit. Për përsfor për sfikani prisë. Për punë du një lëkët, për fjallë. Meso që skatë që ka të të të tërë ma shumë këtër e tërë. Pa që ka do qofë të tërë me konë? Arë njëri nushtë me motër të vetë. Ma ato që ju ka bartë i njëti barkë. Apo ka kërripinga i njëti qëmshtë. E i një u shqytë njëti në soferë. Subhanallah, me këtë mështë me folë. Pa që fërë që mi më ndodhë kjo? Po këjtë botë me ta pa marë, kom heqë kurë gënë nga këtë botë mështë me të lonë, a për do të më i folë. Se nuk hargjohet, motra, a zvlawë për kurë gënë nga këtë botë. A e, me pasriknë Allah të asu gjelë. Për punë banale, për punë thjeshta. Në keni frikënë Allah gjelloha dhe pajtohëni. E se vëllohi me këtë e Allah në hidnani. Me këtë i sjell një vetë i dënim këtë botën, botën të të të të. E privani vetën e jua nga mundës e lërgani e rahmetin e Allahot për vetës. Ese Muhammedi sallallahës më ka thonë, men la jërham, la jërham. Ajë që nuk më shiran, nuk më shirohet. A rahmet është mështë me folë? Rahmetë me folë, rahmetë më udashtë, rahmetë më respektu, kërë rahmeti. A nëjë që dënë Allahot me e më shiru, letim shirën të tjerë duke pas raporet mira me ta. Ese përket fotove në shtëpi, është e qartë, ajo që Muhammedi sallallahu arshtëm ka thënë, se me lajket nuk futën e atë shtëpi, ku ka fotografi dhe ka qenë, mon qenë për shoshni, mon qenë për me luqt me te, me la qenë i ne monë, atë me lajket si në shpi, qenë i motë djetë për shka, Qeni gjuhetis është, qeni baktis, dhe qeni ruqis ështëpis. Të të shka s'ka mu. Qeni për qeka duhet ma shumë. Gjdo mati e qenit për dhe që tjetër, lërgën mshirën e Allahut për e shpijet. Lërgën me lojket e Allahut që kujdesin për e shpij. E ku lërgën me lojket, kush vjen? Në shpij me sani. Fatot e venduës rënëmur, për e kompozë babë, E ku dosh babën, në pa çë dosh babën në zemër. Nëse ke dosh babën, jep sadak për të që të shkojnë sevat. Nëse ke dosh babën, do dua për të. Po dashuria për, për babën nuk nuk nuk reflektohet në varrë e fotove në mur. Nëse kjo është ndaluar. Varrja e fotove në mur, foto është ndaluar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka përmend se vendosja e varrë në mur apo diku të shfaqen kudo qoftë lërgujnë me lajkin nga shtëpia, Allahuna lërgujnë. Kemi të të rrësë njën këdrujnë? Alla, selamu alikom. Aleykum, selamu, arhamu të Allah. Ho, është desha të di se është të vërte që natë shtëpia ku lëshodë kurane, nuk hinë shëjtane o dhe bëla, dhe desha të di, a ka bëjnë nëse kur... Normal edhe që a ditës një përë natën, kur flejmë, mirëshu kuranin. A është e gabushme apo jo? A është o është për dheftë, natë natën e mishë. është e vërtet, shumë e vërtet, se natë shtëpi ku le zotë kurani, në masë të madhe pengohet hyrë e shetanëve. Por në qofë se, dëshë me pengu hyrën e shetanëve në shtëpi, vetëm duke lëshu kastofonë, në televizorin, nërsa në nuk e bojmë i zmetin, jo, k Andaj, e falu namazin, lërgëmi nga haramet, nuk e sildhim televizionin në haram ku ka atje me këshuja të që ka nuk duhet, asë kompiterin, asë internetin, por shikëm qëka është halal, qëka është e mirë, qëka është e dëbishme, e përmendim Allah në zogjel, lërgëmi nga haramet, e dhe shumë Kur'anin, me lejnë Allah, gjellë ula Kur'ani, veç ka e fuqizon edhe ma tepër, kështilë fortifikuar e fortifikuar madhurim që mësë fu dhe shetan. Mi evoketion, sa do me konë, pra në sa do me konë kështilë e fort. është një kështilë shumë e fort, po ushtarë të flajnë. Parmi kua hinë, normalin hinë, nuk e ndalen kështilë e fort, hyrë në ditë të shpija. Përshka këse ushtarë po flajnë, së në këtën. A në duhet më aktivizu antartë të shtëpisë në mbrojtjen e vetës të tyre dhe shtëpisë të tyre nga shetan e ndryshëm. Dhe kur kësa e ashtojnë edhe lëzim në Koranit, me lene dhe të manuar vë Allah i bereqinit zbet në të sëpi. Edhe lëzimi i kërën natën, nuk prishpun. Nuk prishpun, në qofëse dhe të tëtë njerëzit e konsurësi lej, qëtsie, pushimi këtë, mund të flajnë dhe të të Nuk prishpun me e lëshu Koranatën dhe me flajtë nën lezimin e Koranit nuk ka dhe qëka të kjeqe, Allah dirë mas mire. Urna? Salaam aleykjoh. Aleykum, salaam, sula. Shabatot, që gretin përnaune në kam një krytje. Urna, urna. Ja, që oqë, nërna Koranë, që e dhe o të falë, në mëllantën, kështë të mëndra, pëjdojnë në ngratë, që i të lidrë të shodin gjala tas po ju rrug, çka edhe një pyetje nënsti sepër për menec për më që thini, ju më vroj, a a bën dhe të pi shtimin e gota ata, s'ka gota aty, s'ka gjem. Aje kjo? Jo, sot dytën se ndogova mirë, ç'është? Jo, po të jo. Sot për menec ja. Për menec ja për u ke dija po shtirin ja edhe ja jemi jashtë për menecë të vroj se po. Po, po, po, ç'ka. Sot ta për menec ja. Gjitë dhe gjykinit, a babonë e taket. E qartë, shumë shu e qartë. Allah është për e të pytje me vend. Shumë e qartë. Se përket pytës e parë, se nona po she ondra, po ka probleme, po i dolin dhe gra, e, mund të ket, ketë probleme nga mëtë ndryshmet. Nuk po du me para gjyku asë gjengas, nuk gjengin, po edhi gjendjen. Po letë me rabdes para se mëra me flejtë. La të kanë dhën lutjat e gjumit, Ayatul Kursi, du ajetet e fundit të Sures Al-Baqara, lutjet që i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka tek mbrojtja e muslimanit. Në të lexonis nuk di për marrë. Besoj që mas të mëdha ma me linë automatë larguan këto. Që zë në çdo shëtiç ka këç në ondë let kur çuhet, let ftynë në më i 3 herë dhe let kërkon mbrojtje tek Allahu nga shetani mallkuar. Atë që, që kanë mbrojtë tek Allahu që taruan nga e keqja së ondra, me lenin Allahu el lewala, nuk i ndodë ashtë keqja. Por nëse pas të rksoj shpështuo nga pa të ka probleme, atë mirë me konsultën e një hoj që bon rukja, me shikosen mos bëj fjalë për ngacmën e şeytan që kanë të larguohet, të dëbohet përmes leximit të Kuranit. Superkat pyetë se duhet për mëza çë po bëron kjo është turp, marrë kjo më ndodë neve. Por toka paniplom to, që arman kiton, ja skuan kiton, mu vraj Përshëndetje. Gjatë kush është ai që është megjën tonë? Ja është vllau i yt, ja është agja i yt, ja është kushëri i yt, ja është fçiu i yt, kusiej i yt, kushdo kush kofta, ama i afërt i yt. Dhe për një vit të megjës që është tokë tek fundit, të ndodhin konflikte dhe vraset, vullai më thënë se kjo padyshim është rrezik i madh që Allahu xhalleh olela më zbiti dëm të madh. Në këtë botë, para botë e setërë. Para botë e setërë. Ta dënë aje që ka uzurëpo tokë, aje që ka marë pëhë akë tokë ndikëtë, e në plëmë koftë. Allah, e kamë u pështië, e dhe me ma shumë tokë, dhe në jukime, dënë empati, e në gulfatë, e në gulfatë frimën i azarë, e dënënë Allah, Jallala, me atë tokë që ka rëmbi. Përë në halalë, përë në halalë, Matë tokën mirë. Çu ka kontekst për një pllomb, po për një metër tek me e fundit. Mundohen dyndësh me zgjedh, po qoftë nuk zgjidet, nuk vërat një metër tok. A ka soi e llona rujt. As zona nuk ngrihet për këtë punë, as nuk vëratni, as nuk as të rrohesh për këtë punë. Gjasë kemi shumë mënyra të mira të mundfme, që mund të më që mund ta zgjidhim çdo kontekst që kemi këdrejtë. Po leme Jack Zeci. Ja, kur dhen gjakrat, ska ka zgjidhje. Duhet ata të qenë në kontekst me hesht, me thirr dikon tjetër për jashtë, një hoj bashkë me hojin një ritmëçm dikan, po thonë çor burra, na shtekna problem. Qysh na dalm nga bom razi. Ku kry? Ta pasport hakun, ta kthen Allah ditën e gjykimit. Po jo për të punë, më ndod konflikte acarime raporte këtu me radh. Ka ndër vjen dikush ato hoj. Jem konek me agjen, derim, derim, subhana, me agjen, vlaun e babës. Jemi në konflikt. Përsa? Subhana, për gjysë metre të okë. Për një muri që e ka venduës të ose e ka në venduës të. Dhe s'flasëm. S'flasëm. Disa në ka kërtu se komina vra. Subhanë Allah. Ku kime qua të okë, Allah? Ku kime qua të okë? Që për lakman për teqë, që për vrajsh, ku kime marë? Po që më mor dotuk. Po ju ato që ke ke, ke uzurpuoj ato që ke bozullum. Po dotuk që kë më kon varrët. Ata s'kem frik Allahu, xhe Leula, ta kujtojmë at ditë kur rzbimin dhe sa asgjë nuk ke marrë me veten vullai për kë punëve tona. Analizojnë çdo kush prima që ka po marrë me veten në vend. Duhet që këto raste të marrin fund. Duhet që të ndërhyjë njerëz e mençur, njerëz urt, të urtë, të dhishur, të zgjidhin këto probleme, të ulin tensionet të largojnë atësarimet dhe konfliktet, të njerët pajton, të jetojnë në miqasi, të jetojnë në harmoni, dhe mos të lejojmë korë, vlazër dhe motra, mos të lejojmë korë, që një hisë e kësaj bota, të nejë prishë aportet. Pëllaj nuk kja vlenë kjo botë, asë më nga i dhënu, që të që ka të tërmë atë e për, shë vlenë Allah, nuk kja vlenë vëllaj, për asë shë vlenë. Sa këndo që familë të një në konflikt? Jam vrat, tre bura për kështë familje, katër për jasaj, për një tokë, ku e di kameta i ventash? Shtatë, tëtë bura në rdhej kanë hi, dhe të bura e më vrat, për çka? Prasë gjë. Vëllaj, një njeri më në u këthy, një gjak më urut, javlen më shumë se një katun më në e fal, një qytet më në e fal, një bot më në e fal. Së për gandë, pësë u bo ka që njërë gjak u njerit? Me thyrësi e vrasën e vravonë e vrajnë unë të vroj ty subhanallahu dihet kush vrahet dihet kë duhet më vroj dihet kur di kë duhet më vroj dihet kjo pun nuk vrojnë për lomiku i shtëpis nuk vrojnë kojsia nuk vroj nuk vrojnë vllogjit vrojnë për azje nga kjo bota toka çka do të çojë Allah se si ashe hajri në kur a njeri që këtu puni bërë. Kur se si ashe njeri. Kur hajrë s'ka me pa. Azë këtë bot, azë bot njëtër Allah në rojë. Allah në uzovë në rrungë në drejtë. Allah në rojë që si Allah të ndalë gjakderdhin dhe vlavrasen që pëndodhë në vendin tonë. Allah në rrën nga shiri kriminalve dhe i lakmiqaro që nuk pëngopën se uzurpuari dhe se grabituri pasuitet e të tjerëve. Allahu në ruhet nga shire i gjdo, njëriu që ka sherme vete. Allahu ataj u zonë në rungë dretë. E në qëse nuk u zonë, Allahu në ruhet për shire të të të të. E në kodrojmë telefonatën e fundit përsonë ta, përshka kësë edhe kohë ka në fund. Urna? Selamu alaikum. Aleikum, selamu alaikum. Dhe që vendihën e ka në tri pyjtje me të i bonë, në se mundë dëshme vejnë. Orna. Orna. Po, dora është se a e prisha besën rriezja e xhokut. Po. Që është një argument e Omerit a Dio Allah anul kur e kanë firmëtik se ju ka der xhokua dhe a më nësh po m'sqego pas më, më mirë nëse kam mundsi. Po e çarta e dyta. E dyta është shkruaria e Kur'anit, renditja e jeteve. A bëndën tregu shri u morë rendimi me, me i rendit ajetet kuranore, në Musar. Po e qartë qëtër? Dhe tre të ashtë, a kemi drejt në asë i musliman, kërë tjemi në luft, e, robrit e luftës me i mbytë, dhe a i kanë bytë Mohamed Al-Islam robrit e luftës. Dhe më fanë, kërë kër u fitu beteja, atë robrit dhe më fanë, a i kanë bytë Mohamed Al-Islam, nëse mondesh do trepyte momo për diçka edhe vende të çort. Sepërkë gjokut dhe ndikimit të tij në vlefshmërinë e abdesit ka mosmbetim të kulemat. Do shumë diëtor mendojnë se vjedhja e gjokut nuk e prish abdesin. Por shkak të argumenteve të shumta, një nga ato se në një prej betejave pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam i kalon i kalon dy sahabi për merujt natë. Dhe ata janë ndru me zvete, njeri është fal, të tëri ka flajtë. Dhe të karujt një orët, të tëri ka flajtë, pas të tëri ka flajtë, të tëri ka ka rujtë, të tëri ka ka rujtë, janë ndru me zvete. Dhe kur i karë rada njerët me rujtë, ajo është që mu falë. Natë, namazë natë me falë. Dhe karë fshehë rrazinin nga moshre këtë, dhe e ka godit me shtizë. E ka plagu, i ka rr dhe Mohamedi Alehi S.A. nuk i ka thënë se se ki namaz në regull nga se kërë prish abdesin. Për dhe Basriur, thot, të dhej, Hasan el Basriur Ahimullah thëtë, kam takuar 7 vjetë nga ashab të pegamberit sër Allah S.A. të, të gjithëve, unë dothë të më u falë në plakë këtë tyre. Në të ka qenë e njërë të ka ashab se Gjaku nuk e prish abdesin. Kjo është një mendim. është një mendim të, të tërë që thëtë se Gjaku e prish abdesin. Dhe dalja ti duhet me e mes në dietarve, edhe pse pastaj ka të tjerë kandidim, por mendojse po reso kimi argumente se nuk e prish duhet i përmbahu me aty argumente Allahu më smirit. Renditja e jetëve vash bën me shpallje, por renditja sureve vash bën me përpjekje e ijtja të sahabeve. Andaj Allahu subhanehu ve teala kur ka zbrit ayetin pejgamberi Jezus me hadithe të Bakaras, e ky është i Al-Imran. Andaj sikurse ka thon kanë thon ata që kanë shkruaj Kur'anin se pejgamberi Sallallahu alaihi ve sellem kur ka dyta jeti u ka thën uhetit, uhetit, uhetit, kët ajet vendos në këtu dhe para këtij ajeti e kët ajet vendos në atje pas këtij ajeti. Pra ndërrendit në ajeteve në surën Nukran besahabet. Por këtë e ka bër pejgamberi sallallahu ve sellem me shpatë. Andaj për shkakun që të fillon ky kjo surë me kët ajete dhe ky ajet ajeti 10, ky 9 dhe ky 12, këto rnitë ajeteve edhe numerikisht, por edhe brenda surave është pa dyshim shpatë pe Allah xhelal ve hola. Dhe në veçanti robvet lufteve Jo, nuk mbyte në rap të ljusët deturimisht, por këtë e vendosë, këtë e vendosë u dhecia ushtarake e ushtishë muslimane në ato rëthana. Në esensë, nuk ishtë dashme u mbyte. Duhet që të shkëmbejen, duhet gjithë në mënyre të caktuar, se si, do të të, të trajtojen. Por, në që se vendosët, a kjo është tash, he, mate, për kërrejshë, se jo që të të të shpëndod, por, në realishtë, do të të aropte lufteve në esencë nuk mbytin. Por nëse shih se ka interes në mund mbyt. Por shkakose paraqisni rrezik. Por shkakose domun ka mundsi armiku më insistue me më është më shumë advan, por shkakose shpeshson se çlirojnë. Atën këtë rast për të mbrojtë pjesa mbetur e muslimanëve, për të ruajtur pozicionin e para sy të caktuar ashtu më radh, mund të vihet deri tek vendimi për vras të tyre. Por kjo është tëra realizohet në bazë të interesit që O dhe hajtë të luftojnë në raste e betejave. Në raste e betejave, po na asnjëherë thon nuk bën që të torturohun të për të imase, çë të çë të çë të ë do të thot masakrohen e kështu me, kjo është ndaluar. Kjo është ndaluar. Andaj nëse trajtohen, duhet të trajtohen njerëzishëm, tu hipet buk, ushqim apo dhe të trajtohen sikur na ka mbusur riati. Edhe nëse vjen ditë vendi për vrasje, duhet të vriten në mënyrë e dur e ju jo që të torturohen e ju jo që të masakrohen nga të gjitha këtu nuk janë mënyrë që e ka e ka e pasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu rasti. Sidoqoftë Allah na ruaj nga robnia dhe nga keqtrajtimi i armiqve. Allah na mundëson të jemi nga ata që jemi të lirë dhe u garantojmë të tjerëve liri. Më kaq edhe erdhëm në fund të këtij misioni shikuar ruar dhe po japim fund me këtë pyetje E misunit tëm. Shpesa që tako min e misunit eradis e dhe tëra Allah në lehësë tëjeni shëndash dhe mir dhe tëtë në takon Allah ju jallë w'alë në takimet eradis në harin shëndat në të mira. Dhe tëra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <tune>